та ще й з протоколом. Софія відчувала смак перемоги, відчувала, що суперник вже на лопатках, і лише легенько натискувала, аби ті лопатки торкнулися килима. У неї є ще один телефончик, київський, там також не дадуть її скривдити. Як хочуть шукати крайніх, то нехай не шпорять де інде. Після пережитого страху її понесло. Може, щось було завім, та вона вже зірвалася з гальм. Сукня мокра, липка, від молочної річки уся в плямах, аж ніяк її не прикрашала. Та цей чоловік, зовсім непоганий навроду, був останнім з тих, кого б їй хотілося у своєму житті зачарувати. Краще гадюку чи мішок щурів. Гара, Софія Андрійовна. Гадаю, нашу розмову закінчено. Лишив за собою останнє слово Павло Іванович. Сподіваюсь, ви не винесли з цього кабінету прикрих вражень. Це ж була просто дружня розмова. Симпатичний вусань подав їй пальто. Дивна кімната. Немає годинника. Темні штори. А може і вікон тут теж немає? Час зупинився. Софія не могла сказати, скільки це тривало. Кілька годин, кілька хвилин чи кілька діб. Ми відвеземо вас додому нашою машиною. О цій порі транспорт ходить погано. Котра година? – спитала Софія, геть забувши про власний годинник на зап'ястку. Трохи по десятій зовсім не по-військовому, відповів їй Павло Іванович. Коли машина підвезла її додому, Павлик вже мирно спав, нагадований і скупаний. Максим хотів зустріти дружину на воротях у червоних чоботях та побачив, що вона мало не непритомна, і відклав розпитування. Софія розбудила сина. Мусить нагодувати, бо груди зараз розірве від молока. Павлик, лапочка, солодка дитинка, із задоволенням заплямкав. Софії полегшало. Поклала сина, спробувала заснути ані пари з вуст Максимові. Її попередили, щоб ні пари. От вона й мовчала. Темна ніч на дворі огорнула і душу. Торжество куценької перемоги змінив страх. Гидкий, темний, мов ніч, страх. Липкий і липучий, він гніздився десь нижче спини, розповзався вгору і вниз. Шепотів на вухо, ви нас не зрозуміли, Софія Андріївно, не зрозуміли. Сон, як не кликала його Софія, не приходив. Павлик чомусь неспокійно заворушився у вісні, потім прокинувся і почав плакати. Не просто плакати, висловлюючи своє незадоволення мокрою пелюшкою, а ридати, ображено трусячи під боріддям. «Синочку, що тобі?» – упадала біля дитини Софія. Хлопчик заходився, синів, відштовхував пустушку, не хотів грудей. Прибігла з іншої кімнати свекруха. «Сонечко, що з ним?» «Не знаю. Він не голодний, не мокрий».